Делікатно, дбайливо. Не можна шкрябати, розпанахувати, руйнувати, нищити. Це гріх непростимий. Колись мені здавалося, що влітку ніхто не може вмирати. Тому особливо страшною видалася смерть Марійки Гармаш, з якою ми вчилися в четвертому класі. Марійка вбилася на гойдалці. З крицем бульшим вони занадто розгойдалися виробові Вервечки не витримали, порвалися, і Марійка з Грицем не зверглися на тверду, як залізний тік землю. Вже й не згадаю тепер липень чи серпень топу. Але саме розпил літа, коли все в золоті, в квітах, в пташиному щебеті, а тут смерть двох ніжних прекрасних створінь. Дві маленькі труни стояли поряд на довгому столі посеред гармашевої хати. Марійка і Гриць лежали в трунах, мов живі – Обоє вродливі, білолиці, чорняві, обидві труни, стіл, вся хата, по самі вікна завалені були чорнобривцями, все горіло їхнім жовтуватим світлом, все пропахчене було їхнім духом. І я, здригаючись від стримуваних ридань над Марійчиною труною, так чомусь запам'ятав той запах чорнобривців, що й через багато років уже на війні Витав він щоразу над кожним з моїх убитих товаришів. Хоч смерть там не вибирала пір року, і була сліпо безжальна, і посеред лютої зими, і в розпалі золотого літа, в похмурі, осені і у ніжні весни. Літо на Гростанці для мене видавалося порою найрозкішнішою. А може тому, що саме влітку я знайшов і привіз сюди Оксану, і тоді назавжди запам'ятався мені золотистий безмежний простір, пронизаний пшеничним духом свіжої стерні, темні безмежі нічних небес і ласкаві зорі, що сяїли мені, мов, довгі Оксанині очі. Літо завжди, мов, наснажували енергією і професора Черкаса. Вже не було довгих сидінь у книжкових печерах, в лабораторному будиночку впорядкували молоденькі аспірантки – а непогамовний голос Олексія Григоровича гримів і розкочувався в степу, на далеких ділянках, серед просторів, так ніби професор промовляв уже і не до нас всіх, не до студентів-практикантів, не до птастства і звірів, а до самого Господа Бога. Я супроводжував тоді Олексія Григоровича щодня, а від досвідку до самого смерку, схоплював кожне його слово, Гаразд, відаючи, що доля подарувала мені неповторну нагоду бути п'ять, десять і не знати скільки ще років біля цього мудрого чоловіка, якого не зможуть замінити ніякі університети, ніякі академії, ніякі уряди і цілі релігії. Бо його релігією була земля, а вище за неї не може бути нічого, навіть космос з усіма його безмежними світами». Як же я не звернув уваги на слова Олексія Григоровича, які він проронив після тої нашої цілинної епопеї з паталашкою? Цією своєю цілиною Хрущов переврав мені душу. Ну так, ми тоді відсвяткували свою маленьку перемогу. Ніяких переможних рапортів про підняття своєї цілини агростанція не посилала, але ж ми лишалися єдині в безмежному океані виконань-перевиконань, в царстві підскакувачів і переплигних гопченків, в світі безхребетних істот, де внаслідок незбагненних радянських еволюційних процесів на всіх просторах України, здавалося б, на віки втрачені в людському організмі хрещі, знов відродилися і замінили негнучки козацькі хребти. Згинання і перегинання, звисання і перевисання, виконання і перевиконання, скакання гопки поперед усіх – цим жила тоді вся чиновна Україна, як жила і до того, як житиме ще довгі роки і опісля. Хоч щоб там не було на світі, Україна, знай, випереджатиме всіх. Украина бытыма гопака. У восьмому томе БСЭ значится «Гопак» — украинский народный танец. Название происходит, вероятно, от названия «Гоп», произносимого в момент исполнения танца. Музыкальный размер — две четверти, некогда мужской танец. Гопак в настоящее время исполняется мужчинами и женщинами совместно. В танце мужчин характерны высокие прыжки, разнообразные присядки